Radio Flispín apresenta Divertimento para pequeños monstruos Saúdos pequenas e pequenos monstruos do mundo. Estades na sintonía de Radio Frisping, na terra de Trasancos, na ría de Ferrol, e tamén na sintonía de Radio Piratona en Vigo. de Charachero Saxo de Lester Young nos acompañará neste inicio do programa onde vos contaremos que imos tratar nesta hora del radio. E é que hoje eh, comenzan aquí no Ateneo Frolan unha serie de jornadas organizadas pola Sociedade Galega de Historia Natural polo Museo da Natureza e sección de Mamíferos Mariños patrocinada polo Concello de Ferrol a Concellaria de Medio Ambiente e a participación importante do Ateneo Ferrolán Unha xornada sobre o medio mariño que se abre en hoxe xoves quinta-feira 5 de febreiro deste 2009 cunha conferencia que xa está case que findando xa agora a baixo no, no salón de actos deste Ateneo Frolan baixo o título de Fósiles de Cetáceos Modernos en Galiza. E con estas ornadas que se sucederán en diversos espazos E sobre todo aquí no Ateneo Frolan En diversas datas, datas EAT 27 de febreiro Pois pues falaremos nesta primeira parte de divertimento para pequenos monstros Cun convidado da Sociedade Galega de Historia Natural Que está a punto xa de entrar no estudio O pequeno pero curiosito e coqueto estudio de Radio Flispín Ose de Rizos Rizados estamos, Ose E a Rizadas E xa, na segunda metade do programa Teremos unha conexión coa Fundazón Vía Galego Unha fundación da que vos falamos aquí, hai algúns programas, e que ten como principal finalidade de impulsionar o achegamento e facilitar a circulación cultural entre Galiza e os territorios en que he falado o galego-portugués. E, sobre todo, con unha demanda importante, que poidamos ver, que podamos ouvir todas e todos os pequenas, pequenos monstros dende Galiza, as televisións e as radios que se fan en que se están a facer en Portugal. Unha reivindicación que venga ademais moi ocasos a que estamos aí ás portas de que se impulse de maneira definitiva, de que se estableza de maneira definitiva esa outra maneira entre comiñas de democratizar aos comunicacións, como é, pois, as novas tecnoloxías, a televisión digital terrestre, a TDT. E con todos estes contidos, pois, pues, agardamos que pasedes un bon ratiño con todas e con todos nós aquí en Radio Filipín, dentro do estudio de Radio Filipín en Ferrol, no Ateneo Frolán, en divertimento. Música de Lester Young O saxo de Lester Young Para acompañarnos neste inicio de divertimento Para pequenos monstruos Aquí na sintonía de Ray Felispin e tamén en Vigo Que nos están ouvir dende Radio Piratón Así que un saludo a todos os ouvintes da, Daquela zona de, de Galicia Bueno, pues aquí estamos con Ignacio da Silva ¿no? Sí, qué tal Hola, qué tal Ignacio Bueno, pues estabades por aquí eh, hay, Acaban de comenzar unha serie de jornadas Eh, sobre o medio mariño eh, Que estábamos aquí a comentar Ose cunha conferencia Que fala sobre os cetáceos ¿no? Que habitaban as, as augas eh, galegas Te nos contarás que isto parece así, En principio como moi emocionante E unhas sonadas que se van a desenvolver, desenvolver Estes días si a até a a semana ¿no? Ignacio Efectivamente, si bueno, tivemos unha xornada sobre os fósiles de cetáceos modernos en Galicia eh, bueno, teño que deciros que en Galicia pues, están a aparecer unha serie de restos fósiles de, de cetáceos eh, Sobre todo a partires do ano 2000-2001 Empezaron a chegar ao noso museo os restos eh, mariñeiros de Cedeira Principalmente, ainda que tamén de, de outras partes de Galicia Eh, pues atopaban ese tipo de, de fósiles que les conocían como decían que eran de troncos de árboles o, o algo así no no se imaginaban para nada que eran que eran o que, ¿no? o que eran ¿no? sí. Sí. Pero atención esa extraordinaria conservación, eh, no, no que se atopan esses estes restos, ¿no? A verdade é que se atopan en moi boas conservación porque os que están aparecendo en todo o mundo, eh, non todos están eh, completos, ¿no? Estamos falando que son sempre fragmentos identificables de, de cetazos, cetáceos y en este caso pues son casi cráneos casi completos, ¿no? Ajá. Que eso vaya a ajudar muitísimo pues a identificación. Ajá. O sea que eso quiere decir que no seu tempo a la polo sabe deus que época, non? Polo mioceno. Polo mioceno, mioceno, mioceno medio. Pois pues habitaban uh, mamíferos eh, grandes, non? Nas nosas augas, non? Si, sí, a, bueno, de feito, pois pues vamos a ver os, os cetáceos eh, evolucionaron a partires dunos animais terrestres, non? Os archiocetis, que eran animais que non... que vivían na, na Terra, pero que se metían de dentro do mar, non? Probablemente, pois pues, a, a por a gran longitude que tiñan e eh, o seu corpo moi, moi pesado, non? Eh, unha noticia moi, moi recente de oxe pola mañan, pois parece ser que foi descoberto en Pakistán outro, outro exemplar de, de cetáceo que, de cetáceo non, perdón, de, de arqueoceti que, que xa eh, eh, se conservaba completamente o feto un feto no, no seu interior non? Eh, ven a demostrar un pouco a teoría de que os cetáceos eh, que paren con eh, que, que, que os cetáceos pois, os animais terrestres Sabes que parimos eh, coa cabeza por diante, No ajá. Nos animais mariños, eh, ese é o revés O revés Si, e neste caso, neste eh, Arqueoceti Pois pues, se comproba a teoría de que eran animais terrestres Puesto que o, o animal, pois, pues, paría coa cabeza hacia diante, non? Curiosísimo Bueno, pues de todo eso, supoño que se falaría nesa, no sé si esa fin conferencia que se estaba a producir, remateu esa conferencia? Sí, rematou sí. agora. Eh, bueno, a verdade que... ¿Quién era o ponente? Eh, Ismael Miján. Que un, eh, dos, eh, un dos participantes, sí. un dos membros da Sociedade Galega de Historia Natural. ¿no? Membro, e o que está levando pues, a, a investigación de dos fósiles ahora mesmo. ¿no? Porque na Sociedade Galega estáis especializados, ¿no? así, máis o menos, tedes cada un o vosso sí. amor propio por algo concreto, ¿no? dentro eu, da... Eu penso que cada, toda a xente que está a pasar por a sociedade ou que pasou, pois cada un tivemos a nosa... Voso corazoncito, non? A nosa historia, eh, sí. sí. E eh, bueno, neste caso, pois, Ismael eh, empezou comigo pois con os mamíferos mariños. Eh, bueno, pouco a pouco pois, nos vamos un pouco diferenciando cada un en, en distintas materias. O ¿no? tema dos fósiles, pois o leva ele especialmente ou agora estou levando máis ben os temas de, de recuperación de fauna y y o que o museo, ¿no? Bueno, Sociedade Galega de Historia Natural para que no la coñeza, que la zona está de Trasancos parece que es bastante difícil incluso a nivel de Galiza, pues será un referente, ¿no? O Saqué una asociación que está funcionando desde año 1973, nada menos nada menos. Sí, la verdad que somos de una asociación más veterana de de Galicia, ¿no? Eh, o tema do museo pois apuntar simplemente unha cousa. Nos, eh, a nosa asociación en ningún momento pensou en ter un, un museo de historia natural, pero debido a, a gran cantidade de, de fondos que temos no, que temos na, no local actualmente. Non? e sobre todo pois, a partires do ano 1991 que foi cando empezamos a recopilar os fondos de, de cetáceos non pois pues empezou a medrar a exposición desmesuradamente eh, foi cando empezamos a, a plantexarnos a posibilidad de, de, de facer un museo de historia natural, no. E uh -huh. agora mesmo pois pues, estamos eh con un edificio, o cuartel de Sánchez de Aguilera o polémico, o sí. cuartel de Sánchez de Aguilera Bueno, que... agora non está aí de momento, non? Non, de momento estamos no... Esta no de provisionalmente, si sí. Que é un sitio que se está caendo, non? Si sí. eh, Edificio o... moi bonito, pero bueno que... O temos te en... pechado ao público eh, entre outras cousas porque ten eh, 15 puntais que están soportando o teito e xoto, non? E isto no centro mesmo da Madalena e o carón da Praza de Gamboase Si, sí, e sí. bueno, entón a, a intención que nos sí. temos e que tengo o Concello agora mesmo, pois pues, trasladarnos a esas instalacións de Xencia de Aguilera que son instalacións para que non as coñeza desafectadas, digamos, militarmente no pasan a uso civil e, bueno, pues, un dos usos que se lle queren dar pues, é ubicar ese espazo que lle corresponde, digamos Por traballo feito, a Sociedade Galega de Historia Natural, no que además precisades dun espacio, supoño dunhas características moi determinadas. ¿no? Eh, si, sí, bueno, nos agora mesmo ese cuartel ten ou vamos a dispoñer de eh, 1800 metros cuadrados, é un espacio que inicialmente pois pues, é eh, suficiente, non? Para que podamos albergar a, os nosos fondos coa debida dignidade, non? Eh, é un local que probablemente podes dentro de mellor 15-20 anos pois pues, vamos a volver outra vez a falar de que precisamos algo máis aceitado, non? o que se debía de facer agora mesmo, pois era un local, eh, buscar un edificio acorde aos fondos que, que non se disponemos, claro. que non é algo que pensemos que máis adiante vamos a ter máis cosas, non? é que agora mesmo xa temos un montón de cosas. Non? Uh -huh. A colección cetolóxica é, probablemente, unha das máis importantes a nivel a nivel estatal. non eh, En Galicia Eh, podemos eh, avistar ou, ou, ou localizar varados nas nosas costas pois, ata 24 especies de cetáceos e nos agora mesmo no museo se disponemos de eh, 18 especies de cetáceos uh -huh. que diríamos que as únicas que non temos son, son as grandes baleas exceptuando unha rocual comum, un exemplar de 18 metros que temos o esqueleto completo É un exemplar E unha vale de... alibranca Bueno, isto actualmente non se pode ver Como ti decías Está fechado ao público por costeos de seguridade Ese espacio que estaba a desutilizar Dende aí xa milenios ¿no? E estemos en vista eh, Por a prensa Temos moitas novas ao respecto Dese afer que hai co, co local co Concello, con defensa Como está a situación agora mesmo, Ignacio? Bueno, pois esa situación Eu a verdade é que cada vez que me preguntan por isto pois, Sonríes sei. porque acaba de facer Unha pena que non has unha cámara <ríe> Sonrío porque sí. a verdade que Eu bueno, pues, teño sí. que dicir que estou desanimado claro. Por parte de... O sea, que eu xa non sei que plazo, o sea, a quen creer sí. Si creer aos políticos E si non creer non sei. Eu entendo eh, Creo que o, que todos os políticos do Concello Pensan que debemos de ter un local En condiciós Pero agora de, de buscar os fondos, pois non se unen. Eh, agora de... Os problemas estes que hai agora con defensa, pois, bueno, parece que non se chegan a acordos. Nos, vamos a explicar sabemos... que efectivamente defensa sí que cede eses es, es locais ao Concello, pero que non estaba nun principio, digamos... Eh, cualificados para ese uso específico no de cesión a súa vez a unhas non sí, non non estaban especificamente porque bueno o certo é que quemén non, non este aprobado o plan de Sanche de Aguilera uh -huh. e mentre non este cedido definitivamente por defensa pois pues, evidentemente o Concello non pode dispoñer dese solar, dese espacio para, para montar, voz. para facer un museo. Mm. Non? De eso momento, primero, sí. claro, eso o partimos eso ahí, partir de ahí. Sí. E iso é unha cosa que nos uh, tivemos sempre en conto. O sea, mm, mm. Mientras non este eso, non, se po non podemos, nisiquera, eh, eh, temos unha subvención aprobada, eh, unha axuda aprobada por a dirección de... Eh, por, por industria, perdón, mm -hmm, por industria, sí. De, de 409 mil euros para facer ali para invertir na, na, na nova sede do Museo da natureza Ajá. pero non a xunta non pode invertir nunha parcela que todavía non hai nista sique a titularidade do concello claro, e a segunda parte do problema logo ven porque eh, parece ser que dentro dess usos de cesión que defensa... Eh, poría eh, por a, a disposición do Concello non se atopa, digamos, esa utilidade eh, museística ou como é iso? O problema é que Defensa, o único que permite hacer, unha vez, agora ten unha sesión sí. ao Concello, para, sí. para eh, vixiar, eh, para utilizar esas instalacións uh -huh. e tan solo Defensa, tan solo permite eh, arranxar eh, problemas estruturais de a de, de, de Sánchez de Aguilera. Sí. Non adecuar un edificio completo para para museo. Uh -huh. Ese é o problema, non? Pero bueno, sí. de momento pois pues, o que se está a facer é arranxar. Sí. Como ven eh, podemos ver, eh, son claro, as obras que levan aí bastante tempo tardas, casi que empiezan a aparecerse as da Praza de sí. España. Já estamos acostumbrados a esto, realmente a algo obras sorprendente, así. ¿no? Sí. Pero bueno. que va, que é unha especie como de mm, eh maldá ou unha, unha capitulaci escuro, non na asistencia sí. de Ferrol estas tipo de maldicións. O que sí que podo garantizar é, bueno, pe, creo que si, sí, a eh, mellor me arrisco demasiado, pero penso que dentro deste ano eh si sí se vai a facer o, o traslado. Ajá. Non con o edificio completamente arranseado, eso por suposto. Eh, entendemos que é un edificio moi grande Que, bueno, ahí sí. faltan moitísimos cartos mm -hmm. Pero que a intención eh, municipal é eh, Que nos vayamos do edificio Donde estamos agora, entre outras cosas Porque hai un proxeto tamén aprobado Para adecuación de do antiguo hospicio Para outros usos mm, Claro, entón claro. nos, ali, evidentemente Pois pues, eh, estamos entre comillas, molestando ¿no? claro. non, aparte de que temos un problema serio de, de seguridade ¿no? uh -huh. de que se pode caer o edificio bueno, vos, na, na vosa persidade eh, eh, pues, eh, chegastes incluso a facer o comentario de que poderíades incluso avistado que está a pasar en Ferrol esta situación de marchar nor de aquí ¿no? a outro concello sí. simítrofe ¿no? que eh, vos acollera, digamos, dunha maneira moito máis nos, nos tivemos eh, moitas ofertas e moitas eh, conversas Eh, a verdade é que é unha situación que podría darse, claro que sí, porque mm -hmm. o certo é que, por desgracia, temos de sobra exemplos eh, no, mm. en ferrol que de non coleccións falta que, no han obvias, marchado, que han marchado de ferrol porque ferrol non as podía acoller ou porque non interesaba, non? Eh, a nosa colección pois chegará un momento que se si isto non se resolve pois vamos a ter que deixe algo. Eh, Hai que ter en conta que os nosos fondos son fondos biolóxicos que nin tan sequera eh, forman parte do noso patrimonio, sino que patrimonio é eh, un patrimonio cultural eh, e non somos os custodios dese de patrimonio natural. Entón, uh -huh. En calquer momento, eh, se si non podemos garantizar a conservación dos fondos, en calquer momento pois a xunta de Galicia pode coller É facerse cargo, cargo deles, ou... de eles, porque claro. a situación é, é, é preservar os fondos. e Se claro. non podemos garantir eso, pois pues, antes de chegar a esa situación, tenemos que buscar unha nova ubicación. Exactamente. Então pois, pues, bueno, eh, esperemos que eso non chegue, pasando, non chegue a suceder. Non a suceder, pero... por suposto. Bueno, vamos a retomar de novo o tema das jornadas. Estábamos a comentar... Ose, pois, acaban de findar xa esa referencia ao mundo dos cetáceos aquí nos nosos mares, non noso litoral. E cales van a ser os puntos de, de inflexión nos vindeiros días, nas vineras datas? Lembrase pois un poquinho. Recordar, bueno, a de mañán, que van a ser todas son as seis e medio. Todas son aquí no Ateneo. Sí, todas no Ateneo. Ateneo Ferrolán, Rúa Madalena, 202 de Ferrol, lembrar. Pois, bueno, a de mañán é unha conferencia sobre anatomía e fisiología dos cetáceos. É unha compañeira da, da soceade, unha socia... Eh, veterinaria eh, bueno mm, principalmente o que nos vai a falar é sobre as adaptacións dos cetáceos ao medio acuático a charla de onte pois eh, falaba do, do pasado non? dos orixes dos cetáceos e esta pois venga a ser un pouco un complemento desa charla non. O xa que vai a falar de todos os medios de todas as estratexias que teñen os tetáceos para, para adaptarse ao medio mariño, non? Dende a colocación ata as adaptacións morfolóxicas para o no medio onde viven, o medio eh, acuático. E bueno, pois pues, basicamente vai, vai a tratar sobre isto. sobre ese tema. despois a de, vamos a ter outra charla o Benres 13 de febreiro uh -huh. eh, sobre tartarugas mariñas, a situación actual eh, eh despois o que son os proxectos de recuperación e eh, voluntariado, non? Eh, tamén é unha compañeira nosa, das que suena... tedes moita experiencia vos tamén. Si, sí, estáis na prensa aí na, na pomada de recuperación de tartarugas, ¿no? que aparecen por aí. Si, sí, pois, ah, temos tanto mono de recuperación <risas> que unha compañeira non lle chega dabondo con atender a focas e tartarugas que se vai ata Cabo Verde ou se vai ata Costa Rica pois, atender ali a, a máis tartarugas, non? é bueno, a, o, a exposición dela pois, vai a tratar pois estas dúas campañas que fixo o ano pasado e este ano unha en, unha en Cabo Verde e outra en Costa Rica sobre proxectos de recuperación, en, en concreto con dúas tartarugas que tamén as temos aquí nas nosas aguas que é a, a tartaruga boba ou tartaruga mariña común eh, e outra que é a tartaruga de coiro, non? Eh, estas dúas especies, pois son as tartarugas en enxerales, están todas ameazadas en todo o planeta uh -huh. eh, En concreto, pois as tartarugas eh, caretas, eh, unha das especies que está eh, máis ameazadas E, bueno, pois nos aquí en Aliza temos a sorte de que todavía se poden observar eh, bastantes exemplares Non todos os anos, probablemente arrastradas por a corriente do Golfo, que é unha corrente de auga cálida As polacións orixinarias ou de onde nacen estos exemplares pois é pola zona do Caribe. Non? Uh -huh. E ela pois, queria coñecer máis de cerca esa situación e a ruta migratorias que realizan estos animais, porque, hai que decir, nacen no Caribe, eh, aparecen no continente europeo, eh, a propia corriente vai xerando no sentido das agullas do reloxo, as vai impulsar ao continente eh, africano, E ali, pois, máis ou menos a altura do ecuador, a outra corriente vai impulsar novamente ata, ata polación. Que maravilla, non? Que deis en levar. É a súa vida. É a vida armoniosa, realmente. Si, sí, si, sí, sí. no? levar. Eh, pausada, non? <risa> <risa> <risa> pois, ah, incluso, pois, se cree que máis ou menos en facer ese recorrido, pois, suele tardar máis ou menos uns dos anos. Uh -huh. eh, bueno. Espectacular. <risa> es eh, curiosismo, non? aquí en Galicia, pois, están apareciendo pois, tortugas que son do orixen tropical, E a explicación pois é simplemente esa nunha corriente do golfo están de cam eh, sí, sí. <ríe> E que máis que máis hai e... nesas ornadas. Despois temos eh, o méércoles 25 de febreiro unha xrnaada sobre a recuperación de lobos mariños e tartarugas. Tamén aqui no taneo. Neste né? caso eh, bueno, esta charla boaa dareu. Eh, é o traballo que estamos a facer aquí en Ferrol de, de recuperación de, de animais Ajá. en concreto pois pues, bueno de lobos mariños e, e tartarugas sí. decir que por exemplo agora mesmo nos temos en recuperación no local unha foquiña un, un lobo mariño eh, que se chama barda eh, este en ba para da barda, barda. apareceu unha enseada da barda non nos Ajá. xa teño algunha vez comentado non? nos poñemos os nomes de dos lugares onde aparecen sí. e eh, quizá, pois, pues, bueno, as máis coñecidas foran musía, unha foca que tibera fora que na, no, no prestís e tibera moita fama sí, sí, certo, sí. a historia de, de lembrou musía lembrou súa foto na, na prensa <ríe> <Sí>, aínda <risa> eh, se poden pillar moitas cosas en internet todavía da, da historia de musía ¿no? pero bueno, si, sí, porque el, as, hablando de todo un pouco, recomendo a xente que visita a vosa página web, porque está plagada de sí, de imaxes que... De, de esas focas, ¿no? son, sí, con esas caras tan hermosas, son una, sorrentes en, ¿no? de felicidad. ¿no? En, en un blog que, que tenemos, sí. eh, y tenemos un montón de imágenes, de, de, de, de vídeos, incluso también colgadas no, no, no blog. Eh, de momento, pues en la, en la sociedad ahora mismo, tenemos una página que está en, en construcción. Sí. Eh, la página original pues bueno está eh, casi que diría desclasificada. no Entonces, recomiendo buscar eh, no blog, por Museo da Natureza ou por SGHN GHN Ferrol, esa sale ou, directamente Google, a, sí. en Google, si. Sí. de Galega de Historia Natural, SG ou SGHNF Ferrol, Ferrol ou Museo da Natureza Ferrol, esa sai eh, directamente, si. Sí. E sí. sí. bueno, seguimos coas xornadas. Con bueno, eh, o tema de endocuperación de, de, de lobos maríns e tartarugas sí. e despois para rematar, eh, o venres 27 de febreiro eh até ás 30 no unha conferencia fronán. Unha conferencia sobre eh, ferrol, unha ría a recuperar eh, Césio Caramés eh, Joan Caramés Nos o coñecemos por Césio toda a vida Todo o mundo da asociado o coñece eh, Ahora mesmo traballa na cofradía de, de, Barallobre. de Barallobre O biólogo Si sí. E eh, bueno, pois pues él estuvo facendo un traballo Sobre a situación actual da, da ría de ferrol eh, Mirando tamén, dendo un punto de vista positivo que sempre estamos acostumbrados sí. a todo negativo. Sobre todo ¿no? cando se empezó a falar entonces, das zonas C e todo isto. ¿no? Sí. Claro, entón agora pues, estamos aí que algún día tenemos esa depuradora funcionando e uh -huh. algún día pues, se habrá controlado el tema de residuos dentro da de ría. Eh, as empresas pues, serán más limpias, botarán menos merda o mar. Uh -huh. Eh, pensando en que esa situación pues, algún día se poda, eh, sea sí, real en que esas zonas <risas> pues se reclasifiquen en zonas a volverr e que os traballdoress que... da de mar deisen de vivir de asudas e volten a vivir do claro. seu traballo. Eón é o que quere destacar pu pues, é eh, pues, a cantidade de bancos e marisqueiros que temos agora mesmo é os que poderíamos ter no futuro ¿no? Eh, bueno, que realmente pues, temos unha ría de ferrol que era... Que sempre foi moi rica. Si, sí, porque iso é o, o que contan, ¿no? que metías aí a man e sacabas aí de todo. ¿no? Si, sí, contan e debe deve ser certo, debe de ser <risas> certo porque iso contan en todas partes e é certo de que mm. agora mesmo estamos sobreexplotando todo. ¿no? A pesca claro. está sobreexplotando os recursos, o marisqueo, pues bueno, agora se está eh, de alguna maneira xa máis domesticando, se está facendo as cousas un pouco mellor, ¿no? gracias a, precisamente a persoas como Eh, os biólogos que traballan nas cofradías Que van pouco a pouco asesorando Explicando eh, Antes pois, se facían as cousas dunha maneira Agora están facendo de outra maneira non? Eh, Temos un recurso Dentro da ría de ferrol Que, que hai que aproveitar E a charra de, de cesio pois vai nesa Nesa liña Muy bien, pues Juan Ignacio, eh, Ignacio, perdón Juan, Juan Ignacio Juan, Juan Ignacio, <risa> ah, sí. no, no, no, eres, no eres Ignacio no, También, ah, bueno. Juan Ignacio <risa> <risa> bueno, bueno. Ignacio, eh, Juan Ignacio, Ignacio da Silva Sociedad de Galicia y Historia Natural Bueno, pues eh, un, una estupenda persona que tenemos aquí hoy en Radio Filispín No es la primera vez que estás aquí, ¿no? No, no Bueno, que te parece <risa> este, veces, este pequeño la... estudio sí Que tenemos este recunchiño así muy panadín Muy, ¿no? apanadín, eh? muy bien, muy bien Apañado Bueno, pues, gracias por estar aquí. Repetimos, Ornada sobre o Medio Mariño, organiza a Sociedade Galega de Historia Natural, Delegazón de Ferrol, Buseo da Natureza, e patrocina tamén ao concello de Ferrol, e, tamén, por suposto, a colaboración especial do Atena Frolán, que presta pues, este estupendo espacio, o Salón de Actos. Vinre eh, Sobes 5 de Febreiro, que foi ose, Benres 6, Benres 13, Mércores 25, e Prafindaro, Benres 27 de Febreiro, de febrero. Algúna cosa máis, Juan Ignacio? Deciros que a parte da exposición de, de Carlos Caraglia é eh, unha exposición eh, estupenda sobre Antártida Aquí no teneu tamén sí, sí. Temos tamén eh, mesturado con esa exposición os últimos fondos, os últimas montases de esqueletos que se están a realizar dentro do museo, uh -huh. que como nunca non tiberamos todavía oportunidade de, de amosalos por terro o museo pechado pois pues, se nos ocurrió a idea de, de compartir a, a exposición con fotográficas de casos con, ¿no? con imaxes. Sí. Bueno, isto será moi interesante, sobre todo tamén para os institutos, non? Colesios da sí, sí, comarca, sí. non? A verdade é es que antes tiñamos un montón de, de visitas eh, sí. no museo, eh, de colesios de aquí, do entorno, de institutos, eh, bueno, xente de, de, de fora que viñan de, de, to, de todas partes. Como bueno, recordo, incluso, unha visita de Ocourell, ah. eh, outro de Ancares, que viñeron aquí ao noso museo, non? E claro. agora mesmo pois nos ter as portas pechadas, pois algo que nos apena moito, claro, porque claro. perdemos eh, o contacto coa xente. Sí. Eh, moitas veces eh, unha das cosas que pasaban na, na na nosa asociación era que ás veces a xente pois atopaba algún animal morto ou tiña algunha curiosidade, non entraba, che preguntaba, mira, topei isto, isto que é, pues claro. eh, tal, bueno, todo eso Ese eh, feedback, eso hemos Eso hemos perdido, claro. eh, hemos perdido e eh, nos damos conta de que tero, ter as portas pechadas eh, para non ser moi negativo entón estamos ahora apostando moito porque vai adiante o, o da Casa do Coronel e eh, incluso pois nos queremos a trasladarnos para ali ainda que non estén rematadas, preferimos ter aberto o público eh, ter as instalacións limitadas pero por menos ter aberto público e ter a exposición e os fondos eh, ben guardados. No? Claro, que é sorprendente que habendo ese espazo que dende logo superan moito as actuals condiciós de, no. de patéticas do edificio que tive tibeste que abandonar por, por, por a súa propia seguridade, no. pois pues que non podida desocuparse a ese espazo. Así que dende de a Radio Félix Pín, dende Divertimento para Pequenos Monstros, abogamos para que se poñan todos os políticos ás pilas e axa por fin unha solución ao problema da sociedade galega e historia natural, porque é algo que non é solamente deles, non? que de todas e todos nós que é casi un patrimonio, como te decías ben antes, no. de todas e de todos non da humanidade, non? realmente da nosa historia. Sí, que vamos eh, Si algún día podemos ter un, un museo de historia natural Nos daremos conta de que temos eh, Un patrimonio importante de, Conseguido por moitísima xente De aquí de, de Ferrol claro, de de Además Femole, algo de feito pouco a pouco pero... Algo sincero realmente eh, Non é algún museo que te ponen aí pues, Da noite da mañán como unha operación digamos De marketing cultural ¿no? eh, que Algo sí, que está xa feito É ¿no? es que hai moitas eh, exposicións Ou aulas temáticas Ou Que, que non teña nada que ver, o sea, non só planeamento da cultura. Sí, o noso planteamento é máis de máis de museo e o claro. museo ten que estar vivo. Ten que haber fondos que estén constantemente entrando, ten sí. que servir para, para que puedan venir a estudar pues, os científicos, para que poda visitar a xente. Ese claro. é o planteamento que temos. Eh insisto en que foi un planteamento que en ningún momento o pensamos, o, sea, o museo surdiu de repente a base de, de, de ir guardando fondos, preparando, montando esqueletos, eh, cando nos dimos conta, claro. tínimos un patrimonio importantísimo, con coleccións únicas, con xente que apostaba por nós recordo unha colección de, de cunches de Montero de Gai, de, que, bueno, os familiares eh, tiñan unha colección de, con cerca de 4.000 especies, e querían que se quedaran en ferrol, non quería que mandaran nin pa Coloña, nin pa Lugo, nin pa ningunha outra parte, non? Querían que quedaran en ferrol, puesto que esta persona pues, era, era ferrolana. E, eh, eh, bueno, non se dicemos, mira, que non temos posibilidade de expoñer esta, esta colección, temos, podemos custodiála, pero non podemos expoñela. Uh -huh. E eh, quiseron apostar por nos, e eh, aí a tema, que será unha das cousas que, cando teñamos aberto o público, pues, se claro. podrá expoñer. Que, que teñamos ese, tenemos... ese compromiso, non? Esa... Sí, con con esa colección con, e, con e con todas as persoas que apostaron por vos, pero muitísimo, eh, con todo ese patrimonio. A, a sala, vamos a dispoñer unha sala de 400, casi casi 450 metros cuadrados expositivos. Mm. Temos agora menos de 100 metros cuadrados, Ajá, o sea que se cuadruplica. E <ríe> bueno, despois pois pues, a posibilidade de ter biblioteca, incluso pois pues, ata tamén salón de actos salas para recuperación de animais que ahora mismo pues estamos casi que compartiendo una sala que multiusos no donde sí. hay funciones de de, de de sala de recuperación de sala de necrosias eh, laboratorio de almacés bueno, eh, que, <risa> bueno eh, que bueno eh, que ahora mismo É increíble. ¿no? Moi bien Juan Ignacio, pois, pues, de novo, gracias por estar aquí en Radio Felispín. Eh, celebramos estas ornadas sobre o medio mariño que sades a celebrar aquí no Teneo Frolán. Convidamos a todas e todos a pasarvos por aquí porque certamente son moi interesantes e agardamos que se amañe posible o, o problema do local. Gracias, Juan Ignacio. Moitas gracias. música de Dave Brubeck, suando en divertimento para pequeños monstruos en Radio Flispín y en Radio Piratón en Vigo. Acompañando a conversa con Juan Ignacio da Silva, integrante de la Sociedad Galega de Historia Natural, que nos falaba sobre esas jornadas sobre o medio mariño que están a desenvolver aquí no edificio do Ateneo Frolam, la Rúa magdalena en Ferrol. Estamos a preparando a conexión coa Fundación Via Galego, pois pues para que nos conten todos esos asuntos interesantes que están a desenvolver dende aís algun sanos. e imolo facer, imos agardar esa conexión ouvindo unha peza dun jazz máis contemporáneo. Por exemplo, este 280, dun grupo que a mí pues, me fascina, é como se lle tiber un certo cariño. Son Stips e Head, con Michael Brecker, Eddie Gómez, Mike Mainieri, e incluso unha tal Elian Elías, que por daquela pois pues, estaba así un pouco en segundo plano, Pues comenzando as andanzas no mundo do jazz, con estes, repito, Steve Egeat. Esta peza leva por título Pulse, 1983. Bueno, pois pues, xa temos conexión coa Fundazón eh, Vía Galego. Hola, que tal? Hola, boa. Bueno, eh, vamos a ver si eh, te escritamos un poquinho mellor. Por exemplo, podes falar un poquinho? Agora se te escritamos un poquinho mellor. Bueno, pois pues, estábamos a comentar aquí as últimas semanas en Divertimento para Pequenos Monstruos Falamos a todos os nosos ouvintes aquí en Radio Filipín, a Radio Libre da Terra de Trasancos, e tamén os ouvintes de Radio Piratona en Vigo, que nos están a ouvir tamén ali na Ría de Vigo, pues da Fundación Vía Galego. Fundación Vía Galego que, que ten como principal finalidade de impulsionar o achegamento e facilitar a circulación cultural entre Galiza e os territorios en que falado o galego portugués. Bueno, eh, ¿canto tempo leva a traballar a Fundación Vía Galego? Pois ben, a fundazón creouse en ano 2006, sen que é certo que, que xa había un grupo de persoas antes que estaban facendo traballos para a súa Constitución. Mais formalmente existe desde o ano 2006. Ajá, e tal y como estábamos a decir, o que, do que se trata aquí é, é de impulsionar ese achegamento ao ¿no? universo portugués, non? Si, sí, efectivamente, a Fundación o que está facendo a través do seu padroado pois, é tentar organizar actividades en toda a Galiza para difundir a realidade dos territorios de lingua portuguesa e conseguir que a Sociedade Galega en general pois, tenha máis información sobre o que está sucedendo e sobre toda esa realidade lingüística e cultural que é tan próxima non e tan desconhecida. E todo isto pois, tentando facelo dun xeito... Eh, agradável se eh, pues, baseado en actividades pois pues, que poden ter máis ou menos interese Bueno eh, eh, unha das vosas reivindicacións unha das principais reivindicacións e ademais que forma parte dunha campaña que iniciaste xa algún tempo, Por pues forma parte eh, ten que ver coa, coa posibilidade de poder ver eh, na nosa televisión as cales ou alo menos alguna delas que se que se emiten dende, dende Portugal, non? Sí, efectivamente, é unha campaña que se iniciou, pois, pues, haberá aproximadamente un ano. E eh, aí o que estamos tentando é, eh, tanto a través da reivindicación social como a través, pois, pues, da, da reivindicación directa, pois, pues, co políticos, o que se procura é eh, que, que en Galicia se poidan ver as televisións portuguesas. E, eh, ben, nesa liña seguimos traballando, non? Pois, pues, tanto... Desa, nesa línea divulgativa, tentando explicarle a sociedade cales serían os beneficios para nós de poder eh, ver esas televisións portuguesas como tamén tentando pois, dirigirnos a todas as instancias tanto en Galiza como en Portugal e as propias televisións para que, que comprendan que é unha, é unha necesidade, é algo importante para Galiza Bueno, e que o que nos estamos perdendo os galegos con... Eh, Digamos ou non ter ese contacto natural no? co cos nosos veciños de Portugal? Pois mira, primeiro as persoas que viven máis perto de Portugal físicamente, pois efectivamente eh, é evidente e obvio que esas persoas pois tenen moito máis en comun coa xente que vive no norte de Portugal que, que con calquera persoa que viva que en Cataluña ou calquera outra parte do, do Estado que realmente, pois, eh, non estamos recibindo moita máis información deses lugares que outros que nos queda moitísimo máis próximos, non? Xo, por unha parte, por outra, cuestión do idioma, non? É certo que hai unha parte moi grande da Sociedade Galena, xo non, non podemos negar que non, non é consciente de desa proximidade lingüística e cultural e o feito de podermos acceder ás televisións portuguesas dun xeito máis sinxeno, máis, máis natural do que na actualidade, permitiríanos a todos, pois, ser máis conscientes desa realidade, acceder a moita máis información, eh, máis nanos a clave, non? Ajá. Bueno, ademais, eh, todo semella que ese, esa posibilidade podería ser efectiva, non sabemos si en breve, alo menos sí si que o Estado español se comprometeu a facer visible esa posibilidade e incluso eh, a Carta Europea das Linguas Regionais eh, minorizadas ou minoritarias, uh -huh. pois pues establece esa garantía, non? que sí, a carta establece esa regulación que os estados deberían garantir eh, o acceso a neste caso pois pues, nas televisións portuguesas, non nas linguas eh, deste de, de tipo de linguas en contacto, ademais eh o, o problema pois pues, parece ser agora máis técnico ou, ou non sei se si, pois pues, se político en realidade penso si que Eh, hai certas, eh, certas certos estegamentos, certos compromisos do Estado e iso sabrá pois, que agarrar uns anos para conseguirlo máis parece ser que se, se as circunstancias técnicas o permiten pois poderá, poderá ser así Bueno, nos aquí en Radio Filispín en Divertimento para Pequenos Monstros temos ironizado sí, sí. moito respecto pois dos usos da, da TDT no? que nun un principio pois, parece unha virguería pois, se pode convertir polo mal uso precisamente das concesionarias polo excesivo interés que se poda supor a pois, utilización desas de cales que se desoutorguen, pois, unha depreciación do, da cualidade que, en principio, podria ter. No? E, por exemplo, hoxe mesmo na prensa, eh, viamos unha noticia onde o director de RETEGAL, Jesús García Porto, eh, destaca, entre outras cousas, que o novo sistema ofrecerá a posibilidade de facer a declaración da renda ou votar sen sair da casa. Escir sí. eh, bueno, non sabemos a nós dende logo nos apetecería máis poder sintonizar algúnha canle portuguesa no? e, e habituarnos a, esa, a ese sotaque tan particular no? que, do que estamos sí. uh, tan alonsados tristemente no? que non uh -huh. pois, ter a, a posibilidade de facer a declaración da renda, por exemplo. Non te que opinas, Siria? Si, sí, concordo contigo, en realidad, pois, pues, facer a declaración ou outras cousas como votar, por exemplo, pois, pues, un cousas que estamos afeites a facer outro xeite que non non nos complica realmente tanto a vida ter que acudir a un local a facelo, en cambio, sí que suporía unha vantaxe moi grande poder acceder a estes medios de comunicación en portugués, ¿no? por, por todo o que comentábamos antes, si que sería unha vantaxe moi importante. Bueno, estamos a falar eh, con Iria Taibo, aquí en Divertimento para pequeños Monstruos en Radio Filispin, y también a Sondas de Vigo, a través de Radio Piratona. Bueno, hay quien por ahí... Eh, que a televisión portuguesa é eh, variada e que incluso algunhas series se emiten na súa lingua orixinal, subtituladas en portugués, non? Si, sí, é es certo, tamén é certo que, que en Portugal é moi habitual que os filmes se eh, vexan lesendados, máis iso para a reivindicación que nos estamos plantexando tampouco teria porque significar un problema, é... Eh? Eh, algo a maior, é tamén unha cuestión Positiva sí. Porque ademais de familiarizarnos Co sotaque portugués no? Que é unha variante máis da, Do universo galego portugués Pois sí. aprenderíamos inglés, por exemplo Teríamos a oportunidade, de, polo menos Esa opción de poder eh, eh, es, Ver sí. unha película subtitulada en portugués E en, no súa lingua original En inglés Sí, veríamos en inglés, que é máis habitual e poderíamos ver o portugués escrito tamén, que é algo que tamén, pois, pues, eh, tamén se agradece, non? Bueno, non sé como estarán as expectativas eh, da Fundación Vía Galego, que a que ti representas agora mesmo. Eres a secretaria, non? Sí. E, bueno, creo que teño entendido que, ademais, por aí na, na directiva hai un forrolán, non? Un tal Alcalá. O sea, sí, un tal Alcalá, ¿no? Alcalá, Sí, a verdade es é que temos sorte, porque temos un padroado moi... Muy... Realmente xeo de xente moi interesante Con moitas ganas de traballar Polos eh, efectivos dos eh, que te falabas antes Está o Ferrolán vir Alcalá E outras moitas persoas que tamén están aí Traballando E pois comentaba é. que non sei como estarán os ánimos a que O apagón anal, analóxico está a caer E uh -huh. vamos a quedarnos todos as curas si E non sabemos se si o encenderse o luz Pois pues, mmm, aparecerá por aí Alguna voz eh, En ese maravilloso sotaque portugués Ou non? Como, como vedes vos? Sodes optimistas? Pois sim, eu penso que demorará algo máis que, que iso, porque en realidade eh, o que escoitamos ás pois, eh, veces son pequenas discursas en relación co, con os dereitos porque eh, vamos ver, o máis habitual, o que se nos comente que, que en realidad as televisións portuguesas eh, non só so emiten producción propia, entón xo so ten uns dereitos que a eles non les permite que se poida ver fora do seu O territorio, non? Entón, ese tipo de discurso, ese discurso, pois pues, se ven, é certo, hai certas limitacións, pois pues, nos han pensar que quizá se demore un pouquiño máis. Ah, estás ponendo unha, unha tranco todas esas privacidades, non? O eh, sí, problemas legais, sí. hai por aí. Efectivamente, sí, porque é certo que as produtoras de televisión venden uns dereitos un, cunhas limitacións e iso pois pues, sí que nos complicaría, complicaría a consecución deste obxectivo. E se non é inmediatamente, pois, eh, a medio prazo, sí que esperamos que se pueda conseguir. Muy ben, Iria Taibo, secretaria da Fundación Vía Galego, da que vos falamos aquí nas últimas semanas en Radio Filispín, como unha descuberta moi interesante. Ligada a cecaís a Mesa Pola Normalización Lingüística? Sim, sí, sim. Sí, algo así como unha fundación, unha asociación irmá ¿no? da, da Mesa. É sí, que, de feito, eh, a mesa que en, que en funda a Vía Galego unha parte importante do padroado pues, eh, forma parte tamén da, da directiva da, da asociación nomeado pola asociación é entón, eh, inevitável que sí que hai unha coincidencia importante tanto de objetivos como de plantexamentos Pois pues moi ben, Guirataibo Eh, secretaria, como decimos, da Fundación Vía Galego, gracias por estar nos micrófonos da Radio Friisping e tamén as ondas de Radio Piratona en Vigo. Algúna cosaña máis que queres engadir? Algúna cosa que se te ocurra agora que queras comentar? Non nada, agradezco moito que teñades interés en esta iniciativa e que nos teñades eh, pues, espazo para comentarnos un poquinho os efectivos. Bueno, pues ficamos en contato logo para sucesivas costeos. Un saúdo, iría. Perfeito, un saúdo, gracias. Mm -hmm. Sintonía de Radio Flixpín, sintonía tamén de Radio Piratona por Alo en Vigo, divertimento para pequenos monstros. Era a conexión que manténamos coa Fundación Vía Galego, con Iria Taibo, que nos puña un pouco pois eh, esa visión en primeira persoa, o do que están a facer esta interesante proposta que certamente nos entusiasma aquí os pequenos e pequenas monstros. Estamos a findando o noso tempo, queremos non obstante darvos ao noso contacto o número telefónico por se algún de vos quere amplificar dende estas ondas ou soves, sobes quinta-feira 5... Cinco de febreiro, algunha cuestión, algunha convocatoria ou algo que vos vos ocurra, podedes enviar unha mensaxe ou ben tamén saír en directo aquí pola radio, como non. Imos dar ese número de telefone, que é o número da Radio Free sabedes que cambiamos de número, así que os que teñedes o antigo borrade e anotade este outro, vale? Se trata de marear. É o seguinte, o 675 431 341. Repetimos 675 431-341 Lembrar unha nota que nos envían os compañeros de Fucobusán Ose, precisamente 5 de febreiro Se cumpre o primeiro aniversario do falecemento de Carmelo Teixeiro E ao mediodía se celebrou no Parque Próximo Armida de Santa María de Caranza Unha homenaxe O colectivo Foucault Buxan pretende que se lle outorgue o nome de Parque Carmelo Teixeiro ao Parque Próximo Armida de Santa María de Caranza. Como homenaxe a este ser humano, fundador e primeiro presidente da Asociación Foucault Buxan, E tamén un dos homes que deu vida fundador do Comité Cidadá de Emerxencia contra a planta regasificadora de Mugardos, Reganosa. Así que unha persoa humana comprometida na defesa das causas sociais ou través da súa militancia política, sindical, cultural sempre deseito desinteresado E, como decíamos, que tivo esa maior trascendencia pública nos derradir de os anos como impulsor e coordinador do Comité Cidade de Emergencia para a Ría de Ferrol. Co liticio, coa planta regasificadora de Reganosa. Así que... A nosa lembranza tamén aquí en divertimento A Carmelo Teixeiro No seu primeiro cabodano E nada máis Coa música de Stips Egea Os que lle temos aquí tanto cariño Con Michael Brecker, Eddie Gómez Mike Mainieri e unha novísima Elian Elías, por aí Marchamos Gracias pola vosa atención, un saúdo Lembrade que aquí en Radio Free Spin podedes Ouvir de novo este programa o domingo entre as 11 e 12 do mediodía, o martes entre as 13 e 4 da tarde, e o sobes, quinta-feira, volvemos a vernos aquí, a ouvirnos aquí en directo nas Ondas Libres da Terra de Trasancos, en Ferrol, en Radio Filipín. E un saludo tamén a todos eses ouvintes maravillosos de Radio Piratona en Vigo. Gracias pola vosa atención e até ao próximo programa.